Paqja dhe mëshira e tij me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij ata që pasën me të mirë deri në ditën e gjykimit. Kam i folën në dersat e javës të kaluame mbi mesajën me franceshme për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka krijuu njerëzit. Të na thonë se adhurimi i Allahut subhanahu wa taala zakna për mend në disa dersave se duhet një në shru allahut zotit ton kryusit ton furnizusit ton subhanahu e ta'ala dhe shkurë të përmendim e një piesë dë vogëlle cilë në kam bet saj përket do bive të njerëzve me njerëj të të tëtërin kemi përmend disa prefjarëve të ibin tejmies rrëhumehullahi cili ka përmend regullë regu Allah se si duhet njëri më nënëshruë Allahu subhanahu wa ta'ala mirë po qëka në interesën të kënë njërzit tash në interesën të kënë njërzit sepse këmi përmenë të njërzit dhe interesi jënë njërzit osebepi kryesor pëse njërzit nuk i nënshruën Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam në hadith ka përmenë Falënderojmë njerëzit, Allah i falënderon njerëzit. Nirvesile falënderon Allahun mosmirin, është ai i cili i falënderon njerëzit mosmirin. Dhe na nuk kemi mundsi, nuk kemi mundsi që me ju na shtrua Allahu subhanehu te ala vetëm se, vetëm nëse nuk jemi prej zullumqërave sa i përket mirave ndaj ndaj njerëzve. Se përket interesit që kemi me njerëzit Sepse na Kemi përmendë se jemi pjes Pjes përbërse e, e lidhjeve me njerëzit Këna përmendë në dirëse të kalume se Se bejpët ishte Se bejpët ishin Ato kriasore që nëmbajnë lidh Me njerëzit E përmendëm se ka njerëzit që Se bejpët i zonjë zota I konsiderojnë zota Apo nëse nuk i konsiderojnë zota U japin se edhe çdo të më ia vdon na vetëm Zoti, vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe këna për më ndonjëherë në, në, në dersën e javës kaluam se na nuk duhet as se si milion ana se bepët me thon se është kufor kjo sikur që kishin thon një grup, grup grupaciona në histori se me i marr se bepët as kufor. Edhe kjo nuk krijojot në islam. Dhe se Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam Në paska të regu se A njër i cili falenderon njërëzit A jësht falenderusi majmah Nda Allahut subhanahu wa ta'ala Nësë të dëshirojmë na Me në ushtu sebepet Me në ushtu të mirat Me në ushtu begatit A i cili falenderon Allahut më smiri Allahut jështë në të mirat Nuk më nëshme gjith Rahati në vendje Në shvirt Fuqi, në tropë, nuk mund është me gjithë, lirje më të fortë se farenderimin. Nëse na i farenderoj njerëzit, do të thotë nëse na uakëthejna njerëzve që atë borgë që në uakëjme njerëzve. Të është, borgët e njerëzve janë djetë në pasurit e në konsiderohem vetëm. Mirë po, e shuhim se njëtë njëri ka borgët tjera dhe tjerve. Pëndatë a njëri që nuk e farenderojnë njëri unë, سيكا فرندروا الله سبحانه وتعالى كارد نظيف غابو محمد صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله كوش نكيفندرون نيرزيت الله سيكا فرندروا ذا قال صلى الله عليه وسلم حديث من صلى عليكم معروفا فكافئوه كوش واسوس ني بون تمير يو يو كسا اني تمير فكافئوه شفربلين يا Këndë e ka thoni bëntajmi e rahmehullah Se Njerëzit se i përket Mirësive dhe njëni tjetërit Njerëzit se i përket Mirësive dhe njëni tjetërit Nda në tre pjes Në tre grupe Grupe i par Ka cili i grup anojnë shumisë e njerëzve Janë zulum qartë Allah u në rëvë Në pasroft Grupe i par janë zulum qartë Ata që bëjnë zulum Ata që bëjnë keqë ata që i shkelin të tjerë, ata që sfandërojnë, ata që nuk u azhasin dorën të tjerëve, ata që smendrojnë ka e mirë as pak, janë zullumtarë. Kaç bërsit. Ata që e mendojnë zullumin edhe para se më bë. Ata të cilëtave lecka mund si më bëm mirë, nuk bëjnë mirë kurrë. Po bën të keq. Dhe i knotin të keqës, dhe i gzohen të keqës, të cilët e kanë humbur luftën me shejtanin. Me karinin e vet, me iblisin e kanë humbur luftën vetëm se bërgjët që hua kanë njerëzë vë ata i shohin kur jojtë ndër Allahu Subhanët që i ka sëpravu këto njerëzë dhe ata kur kanë fuqi shkelin ata kur kanë fuqi shkelin kur nuk kanë fuqi lutin kur nuk kanë fuqi lutin Allahu Subhanët në i paska langë këto sebep e kështu si eksperimentet vogla me përna sa mëshirë këmi prej asaj mëshirët Allahut subhanahu wa tala për të cilën mëshir, i dërgumja alaihi s.a.s. ka të regu se Allahu subhanahu wa tala të kaj, mëshirën e vetë i ka ndarë në pjes. Pjes në cilën pjesë, një pjesë e ka zbrit në tokë, dhe në thënant i ka rujt për ditur e gjykimit, dhe thasër Allahu a.s. se me këtë një pjesë ka li e mëshirën të voglin e vetë. Kafështë, mëshirën e mëzvejtë. Mirë po i shënë njerëzët se nuk e ka ndartë pëse i shfridzojnë, pëse i shkelin e kështu më radhë dhe pëse banë ata një material që hargjusë, shërbimve të misësë, pëse banë paqavër njërëz e kështu më radhë. Zullum qartë këta në shqësirit e na njëhen si muftegji. Njërëz që i si shfridzojnë tjirë dhe nuk u asë gjasi ndorën tjerve. Pëse përmenim këta vlasdhjim? Pëse përmenim këta vlasdhjim? Ibadeti më e mirë tek Allahu subhanahu wa taala është mëbad dobi njerëzve. Ibadeti më i mirë tek Allahu subhanahu wa taala është mëbad mëbad dobi njerëzve. E ku mo muslimorit, e ku mo hoxhalarve, e ku mo xhamatit, e ku mo islamit, e ku mo njerëzve të dopt, e çkëlt. Kisht ibadeti më i mirë, sikozikart kanë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam se me fot glizimin në zemrën e muslimorit që është vejë pra ma e dhaëshur të këllahu subhanahu wa ta'ala e ta është në kemi raporte raporte të muslimant e vërtet nuk dhëtë me ndërtumë me atatë që me ardhë një shantë, është frizohë filoni dhe mënë ke një par pas kapramend sallallahu aleyhi wa sallam fëkafi u me njëher me fa njën arabe kapramend nëse mujni me njëher me jakëthit mirën që të kapon fëllë nëm të stëtiq nëse nuk mujni Fekuru lehu gjezek Allahu, khejran Thuni, Allahu që përblift Allahu që përblift Grupi i par i njerëzve kështu Kanan këta zulum qartë Nëndëve dhe zërna si njerëzve Kena zulum në shpirt Eksistan zulumi në shpirt Eksistan zulumi në mendje Eksistan zulumi në ndjenjat tonat A cilat nuk jenë si kur mendimet Kena përmend se Për masën e gjanë vlenë emosionet I provokon njerë, provokon Bim provokim njerë Këtojnë emocionet I frikson, friksojn U jep shprejnë sa shpresojnë E kështë më rath Për ndaj kur ta bandi kushti të mirë Këta jam e të mirë Fëkafi u Nese nuk jeni nga këllë grup A lusim Allah Njëllera mështë të bandë për këti grupi Atar ki mundësime këllë për grupi tjetër Që është i drajtë Nëse të banë një të mirë, dikush për njerëzë, banë një të mirë. Apo lutë të Allahumë subhanuhën wa ta'ala se edhe lutëja, edhe lutëja është një dobi shumë e madhe. Mirë po, nësi njerëzi, dhashë, duhet mundatë të kjo e parë, të grupi i parë, sepse zulumi eksistantë të na. Ti mundë është me pasë akidën të manë, me teori. Ti mundë është me pasë mendimet të manë. Ti mundë është me qenë në sunnetë. Ti mundë është por kur vijn zongat, kur vijn problemet, kur vijn Allah zhvereshet, kur vijn raportet me njerzi, këtu treguohet zullumi i njerzve. Këtu treguohet zullumi i njerzve. Ose aktiv ose pasiv. Ka dy lloj zullimesh. Ka zullum aktiv që direk ta bën keqë ndikush, dhe ka zullum pasiv ku bën keni shkak dhe i mshëlcit si të vet apo vesh të veta dhe nuk shek kinse, edhe bota zullimit të tij. Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala Nuk e kanë ngrit suksesin Mbej zullo mas njëher Pandaj Njohi ak tira sejnë dhe vash prej besimit Njohi ak tira sejnë dhe vash prej besimit Dhe se njëri nuk dohët me harruve dhe vetën Nuk dohët me harruve dhe vetën Shpesh her në nuk ishoj më sendet dhe Mbej me zullo Me zullo nuk është ngrit këtjel dhe kjo dunja Me zullum nuk ndihman Allahu subhanahu wa ta ta'ala Vetëm se me drejtsi Vetëm në këtë mënir ka mundësi vë lazni Ka mundësi me e pasru njëri besimin A thash problemi më i madhë që ndranë nësëndet që Qua ndjenja Problemi më ma i madhë të njerës është janë ndjenjat Dhe për mes ndjenja dhe njëri ju ban zullum Dhe nuk i banë mirë tjetër dhe i shkel tjetër në kështë mërath Sikur që i ndikon kjo puna e shikimit Kur ti nuk eshe veten se shka ju duke bëmë me dur të tua Me kam të tua Me ndinja tua Me sendet që na, na i pësedojna Në no, da i sendet që Allahu na i ka dhonë neve Për si për Pasuri, shëndet Menquri, intelijens Lidhje, me njerëzi E dhe kështë më radhë Janë sendet uhazume Uhazua Allahu subhanotale Uhah, na i ka dhonë Nuk janë tonat Nuk është mulkionë Po janë ta Allahut Subhanahu wa ta'ala Dhe se Allahut Gjelle wa'ala Ndo njeher I qon njerëzit I qon njerëzit me katerin e vet I levi sëndet Ndo dhe njëjarjet Qe me pa shpirtin ton A ka besu ta mansiduot apë nuk ka besu A ka besu ta mansiduot A pa nuk ka besu Këtë nësë pravanë Allahut Subhanahu wa ta kështu Këto është ajo matësja E besilmit tonë Dhe në këtë mënyrë e matim uluhien tonë E matim në nështrimin dhe Allahut Subhanahu wa ta'ala Këto e në perde Për në me të ardhë dikush Direkt me autoritet me namë që të shpreson Ti aband të mirën ati Më me në ardhë dikush për njërë që na nuk shpresojnë apë ati kur njëherë Që kërë që qëtë të natë qëllë ki Kur kushis është Këto është pojën të mi asos punën që ati Andaj në hadith ka ardhë në Muhammedi sallall Allahu ju ndihmon Juve me doptit. I ndihmon me plast. I ndihmon me fëmit. Ju ndihmon me njerëzit e dopt që ju nuk duhet me shpresuar, ndoshta nuk shpresoni te ata asnjëherë. Grupi i dytë janë njerëz të drejtë. Kush drejt? drejt është njerëzi i drejtë? Njeri i drejtë është ai i cili ndër raport me tjetrin, ndër raport me sevet, mundohet me kthjeta. Thot që e këlejsemi në temi, i rahme Allah, si kur që e është buri me grue, si kur që e është fëmja me prindin, ndiali me nanën, vajza me nanën, si kur që e më arë takin ta, e kështu radh, me radhë, me njërin që jeton, apo hoxha me gjematin, gjematin me hoxhen, edhe kështu me radhë, shumë prej seneve që i lidin njërëz me zveti, ti me mësusin ta, dhe mësusin me tyje, këto duhet me ka njëriju i drejtë dhe duhet zhdojnjani prej njerëzve mi izbatu obligimet e veta zhdojnjani prej njerëzve mi izbatu obligimet e veta sepse kjo është edhe piesë përbërse alhamdulillahi që ne lezina kur ne lezina alhamdulillahi ndëlazër apo në piesën e parë në e përmend në veçë Allahu të pas të filon, e filon piesë e dytë apo piesë e mesme kuna e kemi një gjatë jetër ku Allahu Gjellara thot kërkoj që ka dush vëli abdi ma sa el robit tëmi takon të atë që ka kërkon takon pisa tjetër tyje pisa para Allahut subhano tala cilësit që i ka Allahu Gjellara këtë pisa këna sos takoj ka ty një pjesë prej anës Allahut që ka li për robi e kështë më raf dhe ka një pjesë tjetër e cila është mështi dhe robë dhe mështi dhe njerëzve nuk mund me pas sukses u mejtë i islam dhe muslimant Nëse e shojë vetën e pjesën e parë Vetën pjesën e teorikët e akidës E cila ka të boja me Allah Më në subhanohet talë Më në shë bëhës këtë të mamë Por nëse me njerëzit me sebejpet Nuk jetë të mamë si duhet Nuk jetë i drejt të mamë si duhet A tërë në dodhë problem A tërë në dodhë problem Në njerëzit Përënda njëri du më konë i drejt Në njerëzit Besimtare, jo besimtare, munafike Këtë i shakofte, du sepse në i besojnë Allahu subhanahu wa taala and Allah jallahu ka thënë kuran wala yajri minnakum shana'an qawmin ala ta'dilu musiban yuve uritja çe ka ndonjë popull që mos bën i drejt i radilu hum aqrabu li taqwa banë i drejtnë se me këtë drejtësi e cila është nuk pak më e gjatë besimtari korr suksese të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala por kjo ç'n dreka në ata që çdo herë çdo njeri prej nevet i ban detyrat e vetat obligimet e vetat që ne i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ti duhesh me sos. Pandai kafi këtu në këtë aspekt menjëherë ktheja më të mirë. Mëher ktheja më të mirë. Dhe në këtë mënyrë Allahu subhanahu wa taala ka më dhënë beqat. Këto treti lusin, Allahu xhelaluhu li ta ban Allah për tyre, pesa e tret janë bamirsit. Ato të cilët korresojnë një punë vëllazi e bojnë për Allahu subhanahu wa taala nuk e bojnë për njersh. Anë dhe thotë që kërë islamin të imi rahme Allah kur ta bëhesh një të mirë mësë e, mir, e banë për njerëzit mësë i banë që t'i lidhës njerëzit por bane për Allahum subhanu tala dhe vërrasë mësë në shosht t'i atë pun mësë eksistan më aje pun e ki ba për Allahum subhanu tala këto njerëzit pak janë mesrë apo me fjalë tira më pak raste, më pak qaste në andodhën neve këto mendimet mira në andodhë që imani t'hiplart e na e kemi atmosferë të imanit edhe vazgjasi ndorën të tjerve për Allahum subhanu tala dhe harrojnë që këna bakë mirë pëllë sa më shumë kësileve për është më bërë kjo pjesa e fundet sa më shumë afrojsh ka Allahum subhanu tala vëbë të gu ilë ihi lëvësile kjo është fërë Allahum dhe kërë koni ju vësile të ka Allahum me qëka me pëmirësi me pun të mira këtë i e mëndon Allahum subhanu tala vëqë Esos atë këtë punë, jo për në një interesë që filan dita kur të nëvje e muhe, e filan e mi makëtik ta. Gjitha këtë të senjë dhe vëzni, ka mundësi me ka në piesë e besimit tonë në tru, ka mundësi me, me qenë piesë e planifikimit tonë të jetës, dhe ka mundësi me qenë vetën mendime që i vinë nga nga shëjtanit, dhe ka mundësi me së me egzistoj e që. Dhe në tre piesë. Nëse egzistojnë gjatë momentit kër na i sosin punët, Kur na punojnë, kështë problem, në jetë është problem Në jetë është problem Dhe mësë shumë ti që mund është më kanë, mund është më kanë për e njerëzve të drejt Që mund që ja ban një të mirë dikujna, për e njerëzve Por, është preson të kunder tërë, me njëherë, me ta këthyje Dhe kjo është të më një loj pazari i jetës Një loj pazari i jetës, pazarlëqet në dryshme që i ban jetë Por të besimtari mbit i drejt nëse paz nisaza te ligjeve islam. Pornese ban me haram, to prishpun me Allahun subhanahu wa taala. Me se ban me haram, to e prishpun me Allahun subhanahu wa taala. Pëndaj do të bëba pastat. Allahu zverash me gruën, me familjen, me rrethin e kështu me radh, duhet me qenë në suaza në suaza halallet. Atë i drejtë, nënin Allahu subhanahu wa taala. Zë, ti opisa e treta e njerëzve që na kërkojmë me u bë kështu ذا الله جلالك القلوم باليالي ذا مقول كشتو كوري ابين پونت ابين پر الله سبحانه وتعالى كوري ابين پونت ابين پر الله سبحانه وتعالى ذا إها رؤي تصيده كتا يمن بمرسد تصيده واجده مصير نيتنا واد اكان تقنع تلاللهم بمرسد وكبر شوفي عمالي صلى الله وسلم حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ان تعبد الله كأنك تراه ما اضروه الله سكرنا با Në çast moment që e sos punën, në çast moment që ia sos punën dikujt apo njerëzve, te edhe se kat punë kibo për Allahun xhallahu ala. Sikurçi ka ardhur në hadith se jam smuut Allahun hadith qudsi, etas te semë që vizito. Domthon, në nëse ai viziton dikan, nëse përkrat dikan, nëse asaj do të dorë të dob, ti kish me radh, ti ken kat lasë kibo kat pun për Allahun, para mendoj sikur Allahu më ka dhënë. Allahu xhallahu ala kish të ka thonë hadithin qudsi. سمنا يعفرو سيندت ماذا ميبرفتيرو مالات كأنك تراه سكر سكر مباء الله جل وعلا فإن لم تكن تراه نسى نكشى فإنه يراق الله تشتية فإنه يراق الله تشتية فإنه يراق الله تشتية سيبركت فهنا سرعاليزيمت نشتريمت الله سبحانه وتعالى س نا نكينا فتن بسيم مع الله با كينا راپرطة من يرزت نا نكينا فتن بسيم مع الله po kina edhe raport edhe me njerëzë në dikina me munafika, mende kina pun me qafira ki pun me loj loj shtrej sështë të njerëzve ku shpesh her në shëjtani i vjen njëriut në kryje i thotë hape se qafira është hape se munafika është, hape se gjunë e qarë është hape se s'ka lidhja, në mëndëfes a haronë allahu në gjëllëvaru haronë allahu ma atë një perdhe së nga shekur kushneve, së është problem kjo punë në dikart Se njeri u i cili imëson kajrin tjerëve Edhe haron vetën A si kur fitili Tu di ulin nës i bandrit tjerëve O tu hriku nefse ha e djek vetën Dhe hadithet shumë të qiflasin këtë aspet Andekla zërëshot Që Këto problemet shpirti që i kemi Këto problemet në mërëndi që janë të njerëzit Këto problemet të ndjenja dhe që janë Janë kriju me kalimi në kohës A po, me vite Këto problemet në mërëndi që janë të njerëzit Jan kryj këto zgjonuam me vite. Vë mendon ndonjëri prej neve se ka mundësi të përmisumrën anatos, nëna javës e këtu më radh. Kto nuk ndriçojmë nëna javës, nëna mujit, po otomë kalimin e kohës ndroi. Prandaj çdojëri prej neve, le ta vendon dorën në zemër. Çdojëri prej neve le ta vendon dorën në zemër. Në çaste të veçanta, në orë të veçanta, ndoshta njëri si ose njëri i ka rënë gjithë ato 3 etapa. Ose ndonjëherë zbulqçar, ndonjëherë i drejt në do një her është bëmjërës në këmullish me gjithë 100% njerëzit vetën bëmjërës 100% vetën njerëzit drejt por kanë zullum njerëzit edhe nëse e ka mjekrën edhe nëse falën e masë edhe nëse është në gjami edhe nëse kanë njeri u ka zullum në vetë njeri u ka zullum këndaj këto zullume du të mi pasruhe prej vetës këto zullume du mi largu prej vetës që të jemi Për e njerëzë që Allahu gjellewala kënaqët <tus> Njëndër hadithë që nga të regon Muhammed sërë Allah e sëllëm Në këtë aspekt ka thonë Men ualti e haddhahu minë rrifki Të këtë ualti e haddhahu minë lë këjr Kush për e njerëzëve ka Buci dhe urci I ka thonë Allahu gjellewala këjr Dhe kush për e njerëzëve privohet Nuk ka buci dhe urci Vetëm si eshtë marë këjdi Dë më thonë duhet mundarë E misi ljue dhe primet tona Mi pa mirë Se këtë veprë, filan, filan veprën E pata me shfar njeti Filan gjesin Filan sadakan Filan parën Filan punën Filan sitnijen Filan mendimin E kështë më rathë Për, për nga më ardhë Se këto mendime që na vinë neve në fund Na vetëm i jemi dëshmitar të asaj që I themi, i shprejhme ato mendime Por këto e ka një doj fabrike këdo E ka një doj fabrike E t'i lej prodhaktom mendime. Aja ka të bëj me kët besim. Në Allahun subhanahu ve teala. Dhase, shpesh ajo sian pun vetëm me Allahun xhellahu ala tikra, vetëm me fen. Por kur vin njerëzit, këto na hip inati. Ma kaqso fillan punën, ma kaqso fillan punën, më ia sosë për Allah po si ia sosë. Kështu më radh. Aja ma ka bó fillan të këqë, unë ja bó fillan të këqë. Hin inati, hin dinjat. Dhe kështu më radh. Dhe për fat të keq kjo kur bó të pjesë fes. Ku të bëot pjesë e fesë, në më ndonjëri se është duke e bëfën këtu, ka problem. Nuk kusht kjo pjesë e fesë. Prandaj Abu Dharr radiuallahu anhu ku kanë nxjerrë Bilal radiuallahu anhu se kanë pjesë e fesë ajo. Do kuom pjesë e fesë. A po at uraitë që përmendëm ndjesin e vllahërisë, njiheni prej selevëve që e ka pasur ndaj tjetrit pa ndonjë sebeb, ai nuk kuom pjesë e fesë. Prandaj është mundu e ka luftu vetën derisa e ka shtru kokën e vet, ka thon shkelma kokën e vëlla. Dhe e ka larguar Allahu subhanahu wa taala kët ndjen prezencës. Duhet të bëj geste. Duhet të bëj lvizje. Te saret lvizje nevet të largojnë ato cilësit këshia e mendi. Pande ka famu sallallahu alaihi wasallam hadith. Abkhalu an-nasi man bakhala bis-salam. Shemo niriu makopracos ajeri cili ashkopracs salam. E ki i natu i di kam për njerëzë, nuk jebë selam Sa kushton me dhënë selam Sa kushton me dhënë njerëzë selam Sa pare kushton e Ebë khalun nës Njeri më këpratës është a i cili Nuk jebë diçka e cila është pa pare kjo Nësë duhet me pas pare kjo Dhe do t'i shohim Ndisa prej fjaveve të selefit Ndisa prej Konkluzave të jetë Disa hikmete Urci, ku ata Kanë të reguhe Fjallë, të sinat fjallë janë formullë për jetë Janë formullë për jetën e njerëzve Njërëni prej së lefit, thot Hakimul Medine, kretari Medines, në ka blej, thot Për 300 dërhen Pas taj, akon për jetarëve kërë rëbë Thot në ka liru për Allah Dhe në ka piti, ka thonë, cilë është Profesionin jatë, ka thonë ilmi, litoria Me kalimin e kohës, thot, janë bërë për jetarëve Ka ardhë puna që këkrijetar i Medinas Ma ardhë të dherajme Ma të rëkit dherën Thothë e se ku pranua Ka ndodhë rasë të që shto Ka mësu Par Allahumë subhano të dhe Ka ndajthë Thotë Hasan al-Basriju Lawla l-ulamale Sarën nasu Nasu mitle l-Bahaimi Mes me pasjen djetartë E vërtet Ishin banjën si kafsh Këto janë mesele Të mbrantë që me që duhet me përmisua Dhe ka thonë Gjahim në Muadzë El ulema'u arhamu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min abaihim ulemat dietarte vërtet ato qi din këto mesele të rëndësishme janë matma shirshëm për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam se 30 vet se se prend kujdesën për hajen dhe pijen ndërsa dietarte vërtet kujdesën që njerzit mos hinë në xhehenam Allahu elhamdu li jazame jan evet sepse ai zonon vëlla se çë përmendëm e çon njerin në xhehenam sa që ajzullum ka mundime që njëri në në në në faq ajzullum ka mundime që njëri në në kufr këmi pa njerëzit të cilat pi inat i të bëjnë kufr pi fraj problemet personal që jë ka medikan i të dolin brinat e kufrit inat qënë dhe në saban kufr puna e pëshet ka përmen një ashtu Ebu Darda rëdjohan idha asbëha rëgjul kur njëri u gëdhin në më në gjës iqtëna hawahu amela bashkot epshi me punën e jiriut fe in kana ameluhu të tabqen li hawa nëse dhe praveta punën e jiriut, më nënges indjek epshin fe jomuhu jomu su ajo dit është ditë akeqe wa in kana hawahu nëse epshi indjek punën e jiriut fe jomuhu jomu salih ajo dit është ditë a mirë në këtë aspekt dhe zedhjit dhët me koptu në abësimin sikur që kanë koptu mësliman të parë Se na imi në pies, në dit E dhe njave dhe dhe muj Dhe asnion i prejneve nuk është një garantum Për janë nësë Allahu subhenu e ta'ale Në kemi, kemi epsh Kemi të kanme E cili epsh është një lethme që atë ndinja që i përmenda Dhe shpesh herë a haron njëri u besimin Dhe parimin Dhe regullin e kështu më rath Po i ndjek epshin, të kanmen I natin at Ato sine që i donë apo nuk i donë Apo thjallë që i ka thonë dikush apo se i ka thonë Apo provokimet që je provokon t'i kush edhe kështu më raf Pra ndaj në mëngjes Vendosën senet Në mëngjes Vendosën senet Ka përmenë Muhamedi s.a.s. Se njeri ku këdhin mëngjes Apo kërë Parëse mu zhjuh për i gjumit i ka tërë një Nëse thot bismillah Dhe mera abdes Dhe falë namazin Këto zgjidhe Mese nuk e ben këta Boat e këndërta Boat e këndërta Ajo e kunder të ndikon të njeri Ato njëjët shëjtanit Sihrit të magjis Ndikojn të njeri Dhe ja marrën pjesën e koncentrimit Ja marrën loqën e zemras Dhe ndikë njeri epshin A dhjetë a njeri cili ndikë epshin Se ku përfundon Këto marrë këpën dinar Me nga në bëshë hawa të dunja Fë dharikën lëni jofër Kus shëjtanu min dhilli Kus imun Kus e mund Epshin e vetë Për e ati personi i këtë shëjtani sikur Ti ka i këtë për e omërë bërë këtë të bëtë Fe dhali kellevi Për e ati personi i këtë shëjtani Për e njeru që e shkelë nefësin e vetë Epshin e vetë Të kanë me ne vetë A të konkluzën epshin e vetë Për ndaj shpeshë herë me ndojë me frikë Shpeshë herë me ndojë me mërzi Shpeshë herë me ndojë me vimë konkluza me Me të kanë me Me i nërët ndaj dikujë Nëse të vinë në kokën ta në thujë dikujna për e njerëzëve që e ki mentorë, që e ki e dashurë, që e njefë dininë allahu gjëllë e walaë, konsultojë me ata se nuk janë tamamë. Sepse këtonë konkluzën të ardhëmë vetëm se të vinë, probleme. Dhe ka thonë një ashtu marik që binë dinarë, biësën abdu, abdu në hemmehu hawahë. Vë batnohë, të të shfarë robë i keqë i allahu të kana i robë, i cili dërtë e ka epshin e vetë dhe barkë në vetë nëse mendon njëri me hapshin e vet, nëse mendon me barkun e vet. Dhe ka thonë Sofiani ibn Salim, "Li yati anna lan nas zamanun takunu hemmu ahaduhum batnuhu ودinuhu hawa". Do të vjen koha ku disa prej njerëzve do ta kenë dërtin e vet, barkun, ودinuhu hawa, e fjalëti është e pshitë. Fjalëti është e pshitë. Dhe ka thonë Ibn Sinaqi, "In she'ta ikhtabartuka bi bidaik". Nëse don të tërgoj smundjen tënde, Akhbartu ka bidaik Nëse dëshirën të lajmëre dhe për ilaqin dhe Dawa u ka hawak Së mundja jote Da u ka hawak Së mundja jote është uh, epshijat Dhe ilaqijat është lanja epshit Pravdhezër Shumë prej meselëve të dinit Allahut Subhanahu wa ta'ala Shumë prej meselëve të besimit Jamë prish për shak epshit Të kanëmës së njerëzë E cilën e ka mujtë njerëzit dhe pastaj e çon njeriu ul mend tortu besimin e vet, apo më ndërshu principet e besimit që mundojmë i përmendna dhe me kalimin e kohës prishet dhe as duket njeriu. Yah ibn Muaz ka thon huffatil jannu bil mak, jannatu bil makarih, jannatu yestur thumma sayndat che mesendet che nuk ja kana epshit wa anta takraha ti uraynata, wa huffatil nar bil shahawat. Dhen zarmi është i rathum mesendet kanë se wan ta tlubuha atikun fama anta illa kal marid ash-shadid ad-da' atinuka indrish vetam se nje i semur n shtrat kat in sabbara nafsuhu ala al-marad ad-dawa' iktasaba bis-sabr afia nasaduran na ilatin ahidhur iceli esht ather sheraot nse ai nuk ka sabr per ndryshe ai vdes edhe mbetn jata domo fon gjith ato meserit qi kena permend deri tash per se be per pra ulohi s'i Allahu Jellaluhu pra rregullave edhe këto merat kan bëjnë me me me selën tonë të mrendshme nase njerëzve vetë kemi problemi vetes dashë nuk ndryshojmë ndan mrendi nuk ka vlen këto rregulla që kena promet nase nuk ndryshojmë ndan mrendi nuk ka vlen të gjitha ato rregulla që ka thonë Allahu në Kur'an nase nasi shoshëri nuk ndryshojmë mrendi mënyra të menduimit të masë e kemi atëherë nuk ka mundsi dhe paspërdale atëherë nuk ka mundsi asnjëherë مئ اجيت رغون كالله سبحانه وتعالى بو اش تو كا ثان من اصح الناس عزما نيري ومي فينداس سيل ياش دوت نيري و ايتيل دين ما شكيل ماسميري ابشن اڤت دا كا ثان مر ارض الجوارح بالهواء كوشي كيناتش جيمتيت اڤتا مابش فقد غرس لنفسه شجره الندمات فتمسا e kam bjellë në zemrën e vetë pëjmen e pishman lëkut të të bërë pishman njëri u zërë për ndaj besimi i vërtet është në nështrimin në e Allahut subhenu të lepo por duke e mujtë vetën vëzër por këtë gjashë që ka folë Muhammed i së gëzëmdi ka edukue gjëratën e partë të muslimanve dhe atë e kanë dëshmu vetën në vëzhdimësi se janë në interes të vëllaut vetë musliman janë në interes të vëllaut vetë musliman p E shohim ata se në shtatin e vdekjes, duke vdekshë hidat, ja kanë zgjat dorën tjetrën. Ja kanë zgjat ujin tjetrën. Kan mendu për tjetrën. Kan mendu për tjetrën, s'kan mendu për veten. Prandaj ajo që e prish, ajo që e prish këtë mjal të Ummetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë mirsitë të Ummetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vetëm çai mendem kur njeriu mendon për epshin e vet. انا كاظهم بشير بن حارث الحافي لا تجد حلاوه العباده حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائضا من حديد مستيده اذا عبادتيت دريسان مستوندوج مستيه اذا ايبشيتوا كان ميتوا ميمور تماث تهكurit مستيده اذا عبادتيت چندرن اي مور اي ماث مستي اذا الله سبحانه وتعالى dhud me kon lufta e epshit sërri se këtiju ka thon lejekme la rajulen hatta ju athira dinahu ala shahwati ka thon nuk mënat njëri me priotsu fejnë e vetë dhe se tjejtë për parësi fejnë së Allahu të subhanë të la para epshit të vetë këto ishin disa prej fjarën i kanë thon musliman të parë që kanë joftë Allahu të subhanë të ala të cilët kan vepru me at besim te mosiru dhe kan shijuar tash kemi arrme nje kona kur duhet me ndoq se lloj grupe esh njerzit i paska per me bintemija kjo merraf njerz i paska nda mirpo pa, ata gjenrat e para te muslimave nuk kan pas nevoj kjo me nda njerz ndit esh njeof me selia besimit esh njeof me selia uluhies allah xhelle wala prandaj kemi nevoj shum me fol kjo mesele qe te njehojm detalesht sepse tash kto mendime jan te ndertu me trurin ton shpesh her shpesh har eajin vetem prezullumqarve shpesh har eajin vetem prej njerze ndoshta jan te drejt shpesh har eajin vetem apo rradher eajin vetem prej njerze bemirse ne se dashuroim me koll ma afurallahu jalla alaihi nas ndashiroim allah subhanahu wa taala me shubaraçet me ton me zemra me ton me shpirtin ton atar duhet me bë vepra te cilat vepra nuk na kthehen leve apo nuk e mendon ku njer pande vllazër saadi biwaqasi qurash smu në hijgjërat në Mekke këtë është me zërtë në ngritët qëkon këthetë Medine ka mendu se nëse mbet ajnë Mekke e Muhammedja nëse më hec ka thonë Wallahi ka mu bësi filani për njerëzë i cili u shkatrua i cili u këthi për hijgjëritit vetë e kanë konsidru vepër të madhe hijgjëritin për Allah e kanë bëhe për ndaj me zërtë këtë është këthetë ka thonë Muhammedja në rëj në në në në në n Qadosh ngjitesh kanë me Muhammedin sallallahu alejhi wasallam se ka mëndut të të zhdukot hijrejti. Sepse këtë vepër ka bëu për Allah. Nuk ka bëu për ndonjë grupsi, kushdo ka hadith, s'ka bëu për ndonjë event, s'ka bëu për biznes, s'ka bëu për tender, s'ka bëu për diçka tjetër, vetëm se për Allahu subhanahu wa taala, aq këto besimtarë vërtet bëjnë. Besimi i pastër do i vërtet i bën njerëz të punojnë veprat për Allahun subhanahu wa taala, lutin Allahun xhallahu ala te الله سبحانه وتعالى باللسان باسمي دوات وبعتي بالاتم بر الله جل وعلا يطلب لي انترس دابا الله يبارك مرسو نذو فريمارا كي اكيمي نذو بهر كي يبونا صلى الله عليه وعلى النبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين